Велетень провідник мовчав, а в глибоких бездонних очах пливла небувала моторошна туга вікового незбагненного горя. Частина четверта. Крило Афіни. Тужлива радість. Теону Александрійському від доньки Гіпатії. Любов і вітання мій незрівнянний батько. Прошу у долі милості, аби мій лист дійшов до рук твоїх, аби застав тебе живим. Три роки від мене ти не мав жодних чуток, не знай, як пережив ці страшні літа. Ой, як хочу полетіти до тебе, обняти твою сиву голову, цілувати ясні рідні очі, та завжди зачекай, ще не скінчилися мої чужиницькі мандри. Пишу за фін. Сама не вірю, що довкола мене благословенні простори Аттіки, тихі приязні люди, друзі, Плутарх та його ніжна донька Асклеппіненія. на його далекі краї, сумні юрби прачан, гурти слонів на дорогах Індії, мої неправдоподібні шукання. Ах, татусю, ще й досі я не можу вернутися до тями. Що таке життя? Навіщо такі нескінченні моторошні терзання? Ось пишу тобі першого листа і не можу зважитися повідомити важку вість, що каменем ляже на серце Сократиса. Знаю, що всі ви вже давно поховали нас обох, але може надія якась тліла під попелом горя? А тепер мушу до твоєї радості додати гіркоти для Сократиса, і Сідора нема. Нема ясного сокола, мого єдиного товариша, моєї надії. Він захищав мене від піратів і загинув. Як давно це сталося, але й нині бачу його прощальний погляд. Чую передсмертний крик, коли він падав у море. Він втонув у воді. Я тонула три роки в морі життя. Розповідь про мої мандри не для листа оповім призустріч. Скажу лише одне. Не жалій за тим, що мучилася невимовно, бо добула в терзаннях такі скарби для душі і розуму, яких не знайти в жодних манускриптах та повчаннях. Горе найкращий учитель, без нього людина лише байдуже спостерігач подій, сонна самовдоволена істота. Щоб прокинутися повністю, Треба звідати найвищі гори. Ще не знаю, яке воно тут, на землі, але серце відчуває, що істину я осягну лише у невимовнім стражданні. Закінчую листа мій коханий батькою-вчителю. Мені тут добре нині, про мене турбується і ходять, як за дитям. Навчаюсь всьому, що знає Плутарх. Поглинаю і математику, і філософію, і хвилюючи науку у ранній, і благородну медицину. Буду тобі вірною помічницею. Повернуся, готуй мені місце в школі при музеумі. І хочу принести людям ясний вогонь мудрості. Ой, як треба роздувати той палючий вогонь Прометея. Скільки в світі сліпих та глухих, а ще більше сонних. Я спочатку хотіла вбити себе, коли втратила Ісідора. Та пізніше звагнула ще таке рішення егоїстичне, то втеча з поля битви, і він не похвалив би мене за такий учинок. Не поспішати в царство тіней треба, а розганяти тіні тут, на землі. Ще раз прошу, не турбуйся про мене. Я під крилом благословенної Афіни, моєї мудрої покровительки. Не затримуюся жодного дня, коли скінчу навчання. Ой, мало не забула, незабаром ми за склепіненію побуваємо в Дельфах. Хочу запитати Оракула про свою долю, напишу неадмінно тобі. Вірна донька і віддана учениця Гіпатія. Гіпатії від Теона. Любов і вітання, моя божественна доню, хвала богам, ти знайшлася». Я плачу і радію, і божеволюю від туги. Ти не впізнаєш мене, як повернешся. Я став сивий і старий. Жура з'їла мене за три роки самотності.